18 листопада Олександр Чіканчук прийшов до офісу української філії фундації «Gifted Child International» за годину до початку робочого дня. Вчорашній день залишив тяжкий спадок у вигляді купи, но кореспонденції, бо пішов з роботи раніше і важкої голови, бо одразу майнув на чергову презентацію. З доболю знайомими келихами і чарками, світськими розмовами і матюками, кавою в нічних кафе по дорозі додому і головним – болем уранці. Він забув поцікавитись, що, власне, презентували так пишно. Він був там, бо мав побачити з людьми, але побачив не всіх. Зокрема, чомусь не було Стопченка, з яким конче треба було переговорити. Якась елітна дамочка пропонувала йому себе, аби він влаштував її дітей до якої-небудь елітарної єврошколи подалі від України. Він відповів, що з радістю – і те, і друге, але ні те, ні друге не в його силі. Всі елітні гості запитували про Мар'яну. Він стомився розповідати, що вона поїхала у справах фундації в райцентр «Новожахів». Елітарії штовхалися з пластиковим посудом у руках, залагоджували свої справи, знайомилися з потрібними, а також і непотрібними людьми, вітали давніх знайомих. Офіціанти виносили таці з пластиковими келихами і канапками, елітні гості накидалися на них так, ніби в тих фуршетних найтках і напоях містився еліксир життєвого успіху. Було душно, димно і загалом нецікаво. Але офіціанти приносили то крабів, то шампанське, то коньяк. І якась низька сила тримала біля тих елітних харчів, що пропонувалися на дурняк. Тільки ночі Канчуку мостився за своїм столом у своєму відсіку, почув армійське. Дозвольте звернутися. То був охоронець Петя, найсимпатичніший з їхнього секюріті. У величезного хлопця тремтіли губи. Вночі подзвонили, що загинула пані Мар'яна. Він попросив того, хто дзвонив, записатися на автовідповідач. Чиканчук миттю підбіг до апарату, де миготів вогник месеч прослухав повідомлення. Говорить капітан міліції Чернець. Співробітниця вашої організації Мар'яна Миколаївна Хрипович загинула на станції комбінатне Новожахівського району приблизно о 20:15-20:20 20. 20. 17 листопада цього року. Подробиці за телефоном. Ще раз повторюю номер телефону. Задзвонитися в комбінатне Новожахівського району неможливо. Чеканчук у соти натискає кнопки телефонного апарату, але лінія уперто зайнята Або його з'єднує з якимось непотрібними об'єктами Це міліція? Це склад? Правильно набирайте номер! Again, talks. Весело запитує шеф української філії «Gifted Child International» Роджер Біст, заходячи до холу фундації. Це струнки, пишночуби, білозубий шатен, доглянута зовнішність якого яскраво свідчить про те, що її власник пильно дотримується всіх найсучасніших правил гієни. «Правит, если вы хотите». Люто відповів Чиканчук. «Що сталося, Олександре. Чиканчук дає шефу прослухати повідомлення. Коли до Джері дійшло, він вигукує. Але ж у неї були цільові гроші фонду. Готівка, кеш! Тобі шкода готівки чи Мар'яни? Якщо ми так будемо тринькати наш кеш, то що дістанеться для гіфти діти України? Очевидно, твоя кеш дісталася регіональним грабіжникам. Але, Джері, втраченій співробітниці взагалі ціни нема. У тебе з цією співробітницею, якій ціни нема, здається, останнім часом були дуже серйозні конфлікти. Були, але в тебе з нею все було окей. Ти не зовсім знаєш, Олександре. Де Тетяна? Нехай зв'язується з Лондоном підтвердити фінансування траурних акцій. Тетяна приходить на дев'яту. Зараз тільки восьма тридцять дві, а поки ще треба зв'язатися з комбінатською міліцією. Зачекай, давай спочатку подумаємо. Не кажи, що в неї були з собою гроші. Ми не маємо права працювати з кеш. Нас оштрафують. Послухай, Джері, минулого тижня пам'ятаєш на вечірці у тебе? Ти сміявся, що у нас, радянських, замість серця пламінний мотор. А у вас, у Янки, замість серця японський калькулятор. Мар'яна загинула, її немає, а ти про гроші. Адже вона була не тільки твоя співробітниця, але й твоя леді-френд. Вона була моя леді-френд поза фундацією. То ти сумуватимеш за нею тільки поза фундацією? Ну то вийди за двері і проли сльозу. Вийди, вийди. Що я і зроблю, коли закінчиться робочий день? То є май прайвесі. А зараз нам треба працювати. Ви тут усі плачете вдома і на роботі, тому у вашій країні нема ладу. Вам треба, щоб дядя Сем чи дядя Джордж дбав про ваші гіфти діти. Наближається дев'ята. Нечисленні співробітники фундації сходяться до офісу. Біст запрошує Чеканчука до свого кабінету, пропонує зв'язатися з комбінатською поліцією з його телефоном. І чого вона опинилася в комбінатному? Вона мала їхати тільки в Новожахів. Але ось до приймальні зайшла Тетяна – Тетяна, good morning, how are you? Well, that's good. Ось телефони, прошу вас, усе виясніть за цими номерами. Коли секретар-референт Тетяна усвідомлює, в чому справа, то відразу починає нервово ставити нерозумні, невідповідні до її статусу і зарплатні запитання. Господи, як це так? І хто б міг подумати? Така молода, талановита, знаменита, все в неї в житті було, і от раптом таке. як могло статися? Це нещасний випадок чи вбивство? А біст зрятовано вигукує. So, make all calls. It's your duty. Але тим часом Чиканчук знову набирає комбінатський номер і цього разу додзвонюється. Отже, Хрипович Мар'яна Миколаївна прибула до комбінатного з райцентру Новожахова вчора, 17 листопада, по обіді. Вона не залишилася на ніч на квартирі в комбінатчанке Марії Піддубної чи Підгубної, як збиралася попередньо, а вирушила на станцію, очевидно, щоб сісти на електропоїзд. Ввечері ще мали бути дві електрички – на червоній кринці і ще якийсь населений пункт. Значить, вона все-таки їхала до «Оу, oh, very difficult name – Дружбородівка». Отже, для них теж везла кеш. Чіканчук був не в курсі, що Дружбонародівка теж стала об'єктом турботи фундації. До глибин стратегії тактики була допущена тільки Мар'яна. Але він дещо почув від капітана міліції і заспокоїв біста. І Дружбонародівські гроші на місці, заспокойся. Отже, ймовірно, вона стояла на платформі, чекаючи електричку на цю саму Дружбонародівку. Почула шум потягу, наблизилась до краю платформи, а то був товарняк, під який вона й потрапила. Впала на колію за кілька секунд до того, як машиніст свідчить, що не помітив її, з ним уже зв'язувались. Але він би все одно не зміг зупинити. Край платформи був пошкоджений, вона в темряві могла цього не помітити і впасти на рейки. Хтось штовхнув, на це не схоже. Її дорожня сумка лежала поряд на платформі. Там її документи, папери фонду, особисті речі, ключі, на дні сумки власні гроші у валюті в гривнях, і сума в доларах у внутрішній кишені пальта. Вони пошкоджені, залиті її кров'ю, змішані з її плоттю, розчавлені її кістками. Голос Чіканчука тримтить, але він навмисно вимовляє ті натуралістичні деталі, щоб дістати біста. Та гадаю, наш любий економічний шеф зуміє обміняти їх у банку на новенькі. Що ми робимо зараз? Розбираємо листи, складаємо плани підтримки, чи... То вона таки їхала до тої дружбородівки? Окей... Зараз Тетяна зв'язується з Лондоном, ми отримуємо підтвердження фінансової підтримки, а потім займаємось усім. Прощання, похорон і як це у вас? Funeral Dinner. Фундація вже провела одну фуреальну акцію в Україні, ми маємо деякий досвід. Тетяна, перш ніж телефонувати до Лондона, підніми папери. Той похорон хлопця з Харківської області. Всі згадали сумний день, коли стипендіат фундації, маленький композитор і виконавець на кордоні Сережа Губак помер від нападу астми. А «Gifted Child International» відспівав його в церкві, поховав і накрив поминальний обід у міській їдальні, де було багато їжі і дітям роздавали шоколадки. І всі місцеві жителі були щиро вдячні маленькому покійникові, бо всі наїлися і взяли з собою харчів додому. Напівголодне, богом забуте містечко Харківської області. Давно не харчувалося так поживно. Джері Сашко Чіканчук нарешті зачинилася в кабінеті шефа. Її привезуть сюди? Ні, треба їхати. Хто поїде? Где ти? Окей. Це правда, що ти колись був її бойфрендом? Я був її брайт-грумом, нареченим, але це було дуже давно. Ти дозволиш подзвонити до Лондона з твого телефона? Тетяна дзвонить до Лондона. Не до Євроофісу, а Юркові, септо Джорджу. Так, так, дзвони, дзвони. Дзвони, зараз він встигне на денний літак. У Лондоні тільки о пів на восьму ранку. А потім, як твоя ласка, я поїду додому. В мене буде важка ніч туди, важкий день і важка ніч назад. Окей, після обіду підеш додому. А до обіду приведи до ладу папери, які мав зробити на сьогодні. До Лондона Чіканчук додзвонився значно легше, ніж годину тому до комбінацької міліції. 17-річний син Мар'яни, Юрко Молданський, який уже давно став Джорджем Молданський, не говорить по-українськи. І з російською в нього також проблеми. Колись давно, в один з перших років незалежності, коли його покійна матінка вперше поїхала на Захід, здається, до такого собі євроінтелект-борделю, що називався «літня школа мистецтв», вона взяла Юрка з собою, бо мала надію прилаштувати його в якому престижному учбовому закладі. Їй пощастило. Всі її прагнення зазвичай здійснювалися. Відтоді Юрко не перетинав державного кордону України. Іноді вони з мамою відпочивали в Південній Англії або в Північній Італії. Але частіше Джордж проводив свої вакації в євромолодіжних євротаборах європейського рівня. Цього року він закінчив коледж, вступив до університету. Коли Чиканчук навесні був у Лондоні на двомісячному стажуванні працівників благодійних фондів, він бачився з Мар'яниним сином. То був час, коли Олександр Чиканчук дуже хотів стати його батьком. Але жвавий хлопчик з нестандартним мисленням притворився на добре вимути і раціонально відхарчовано спортивну і перспективну копію Джоджера Біста. Хоча Джеррі навіть теоретично не мав жодного стосунку до народження Мар'яниного сина, бо 17 років тому ще була залізна завіса і громадяни Сполучених Штатів були в Україні дивовижею на кшталт пінгвінів. Юний Молданський сказав, що він неодмінно прилетить, передзвонив за півгодини, коли зарезервує квиток Але чи зустрінуть його в аеропорту? І чи потрапить він до квартири Мар'яни? У нього нема ключа Джордж звертався до матінки по імені ще тоді, коли був Юрком. О, той діловий підхід в абсолютно трагічно непоправних ситуаціях – це те, до чого безалаборна слов'янська душа ніколи не зможе звикнути ти ще ходиш по цій землі, але як з тобою раптом щось станеться, у теплицях уже розквітли ті жовті троянди, які підуть на вінок для фюнеральної акції по тобі. А поки ти живий, розбирай кореспонденцію, яку я не розібрав учора, коли незрівняна Мар'яна ще була жива і більше того, очевидно, зовсім не збиралася на той світ. Домовились, що Джері сам зустріне Джорджа і на два дні забере його до себе». Ні, ні, в нього немає ключів від м'яниної апартаментації. Вона не залишала їх йому. Шеф не задоволений, що хлопець прибуде зарано, адже похорон не раніше, ніж післязавтра. Навіщо пропускати заняття? Але давати відбій, щоб він міняв квиток на пізніше, цього вирішили не робити. Окей, нехай походить по місту дитинства. В обід Тетяна принесла квиток до обласного центру для Чіканчука, а Джері видав йому конверт з кеш для фюнеральних витрат. Сказав, щоб всюди, де тільки можна, брав чеки для звітності. Все, можна їхати додому на свою оболонь. Спробувати трохи відпочити перед нелегкою дорогою, вте богом забути комбінатне, де в місцевому моргу лежить розчавлена Мар'яна Хреповича. Чіканчук відчув неймовірний холод у горлі і грудях. І зуби його мимоволі клацнули, коли подумав, що йому доведеться побачити завтра. На своєму віку він блукав тими темними закапелками світобудови, про які не посвячені зазвичай кажуть не може такого бути. Він бачив скалічені людські тіла і те, як байдуже їх виносили. Це було на півночі, на золоті, де він заробляв собі на київське житло. А в київському житті щастило обминати такі пекельні провалля. Якщо траплялася смерть, небіжчики лежали в охайних домовинах з традиційним тюлем. А коли хтось помирав особливо страшно, його ховали в закритій труні. Очевидно, так ховатимуть і Мар'яну. В холодному осінньому повітрі назавжди зависли ті слова, які Олександр Чиканчук хотів прокричати Мар'яні Хрипович, коли та повернеться з відрядження. Вона не повернеться. Сьогодні ввечері він їде на якусь далеку станцію, щоб привезти її до Києва в металевому ящику.